Speranța! Pista 15 Sub capitolul 6 De-a lungul bulevardului, mesele de la Granja erau libere, dar în fund cafeneaua era plină. Ploaia care venea din spresiera încetase deasupra Madridului. Sonoritatea exploziilor era alta, mai slabă ca a bombelor, dar la 10 sau 20 de metri de sol. Au sosit tunurile noastre antiaeriene?" întrebă Moreno mai frumos ca niciodată. Nimeni nu răspunse. Toți cei care beau aici se cunoșteau întrucâtva. Paharele tresăltau din cauza bubuitului neîntrerupt de la cetatea universitară. Cafeneaua nu era luminată. Erau orele unu după amiază. Până în fundul sălii se răspândea o lumină de pivniță. Un ofițer ușa turnantă care sclipi în lumina de noiembrie ca o glindă capcană pentru ciocârlii, și intră. Focul izbucnește din nou pretutindeni. Vine încoa. Va fi stins, spuse un glas. Ușor de zis, strada San Margo, strada Martin de los Hijos, bulevardul Urquijo, azilul San Jeronimo, spitalul San Carlos, casele din jurul palasului. Intrare alți ofițeri. Ușa turnantă aruncă în cafenea un miros de piatră arsă. Spitalul Crucii Roșii, Hala San Miguel, o partea și fost tinsă. San Carlos și San Jeronimo, gata s-a isprevit. Ce se aude? Antiaerienele? Băiete, un absint, spuse însoțitorul lui Moreno, unul cu părul ciufulit. Nu știu, nu cred. Sunt șrapnele, spuse ofițerul care intrase ultimul. În piața Spaniei cad cu ghiotura, dar la Guadarama tot nu răzbat. Se așeză lângă Moreno și el în uniformă și tânăr în ziua aceea, deoarece era preaspătaras. Avea acum părul tuns scurt. Care e reacția străzii? De-abia încep să coboare în adăposturi. Sunt unii care rămân pe loc în pietriți, mai ales femeile, sau care se prăbușesc sau care țipă. Unii fug care încotro. Toate femeile cu copii fug. Există și curioși. Toată dimineața am trăit senzația unui cutremur de pământ, spuse Moreno. Avea să spună că mulțimea nu era cuprinsă de frica faciștilor, ci de groaza unui cataclism. Căci problema de a se preda nu se punea cum nu se punea cea de a te preda unui cutremur. O ambulanță trecu precedată de clopotul ei. Într-un zgomot ca de trăsnet, paharele săltară ca niște iepurași pentru copii, căzură înapoi în toate direcțiile printre farfurioare, aperitivele fură răsturnate odată cu fragmentele triunghiulare ale geamurilor crăpate. O bombă pe bulevard în fața cafenelei. Dava unui chelner se rostogoli. Căzu cu un zângănit de țimbale înăbușite în tăcere. Jumătate din consumator se repezi pe scăra de la subsol într-un clinchet de lingurițe. Cealaltă rămasă acolo cu sufletul la gură, dar nu a avut loc nicio altă explozie. Ca de obicei, țigările se iviră din zeci de buzunare, însă nimeni nu oferi vreuna și zeci de chibrituri se aprinseră deodată în fumul care se înălță în rotogoale. Când fumul se scurse prin cele două spărturi mari, simțate, care fuseseră odinioară oglinzi, un mort se sprijina pe o bara și ușii turnante între geamurile crăpate în formă de stale ale tamburului. Ne țintesc pe noi?" spuse însoțitorul lui Moreno. Nu ne plictisi. Suntem smintiți cu toții, nu vă dați seama? Veți fi omorâți pe degeaba. Îți spun că pe noi ne țintesc. Puțin îmi pasă, spuse Moreno. Ascultă, dragul meu, să avem iertare. Am luptat de la sine înțeles. Fac orice vrei. Dar să mă las ucis pe degeaba de bombe de avion, nu. Am muncit toată viața până acum și toate visurile îmi stau în față. Atunci ce dracu faci aici? Nici măcar nu te afli în pifniță. Rămân, dar asta mi se pare o idioție. Privește ce fac, nu asculta ce zic, a spus un filozof. În bubuitul obuzelor care cădeau din toate părțile, lucirile zilei de iarnă, agățate de cioburile de sticlă rămase pe masă și pe podea, vibrau imperceptibil în băltoacele unduitoare de mansanilia, vermut și absint. Chelnerii se întorceau din pifniță. Se spune că un amuno a murit la Salamanca. Un civil revenit din cabina telefonică. A căzut o bombă în metroul de la Puerta del Sol, o groapă de 10 metri adâncime. Hai să vedem, spuseră două glasuri. Erau refugiați în metro? Nu știu. Serviciul ambulanțelor zice că la prânz erau peste 200 de morți și 500 de răniți. Pentru început. Se spune că au fost înfrâns la Guadarama. Cel care telefonase se așeză la loc în fața rămășițelor unui aperitiv. M-am săturat, reluă însoțitorul lui Moreno, cel cu părul ciufulit. Și-ți repet că țintesc asupra noastră. Ce căutăm aici, în plin centru? E o idioție. Carăte? Da, în China, în Oceania, oriunde. Hala del Carmenarde! Striga strigă un glas de afară, acoperit imediat de un alt clopot de ambulanță. Ce-i să faci acolo, în Oceania? Coliere de scoici? Organizarea triburilor? Am să pesc pește roșii, orice, numai să nu mai aud vorbindu-se de asta. Te simți într-atât de prost să te desolidarizezi de aceștia că nă nici măcar chef să te duci în pivniță. Discursurile tale, nenorocitule, le-am ținut și eu, lui Hernandez bietul de el. Își privi în însoțitorul cu teamă. Hernandez, astăzi era el, moreno, și Hernandez murise. Dar superstiția se risipi cum se risipea fumul din fața lor. Era cât pe ce s-o în Franța. Apoi am șovăit. Apoi am fost din nou cuprins de camaraderie, de viață. În fața obuzelor nu mai cred în cugetări, nici în adevărurile profunde, nici în nimic. Cred în frică. Adevărata, nu cea care te face să vorbești, ci cea care te face să pleci. Dacă o ștergi, n-am să-ți spun nimic. Dar dacă rămâi aici în acest moment, s-a terminat. Ai face mai bine să taci. În închisoare am văzut tot ce se poate vedea, am ascultat ei jucându și jucându-și viața la rișcă, am așteptat duminica, pentru că duminica nu sunt execuții. Am văzut tip jucând pelota bască pe peretele pe care mai erau bucăți de creier și smocuri de păr ale prizonierilor. Am auzit peste 50 de inși condamnați la moarte, jucând de rișca în celulele lor. Știu despre ce vorbesc când vorbesc de asta. Bun, numai că, dragul meu, iată altceva. Făcusem războiul în Maroc, Asta era tot un soi de duiel. Aici, în primele linii, se petrece cu totul altceva. După primele zece zile ești un somnambul. Vezi că sunt prea mulți. Artileria, tancurile, avioanele sunt lucruri prea mecanice. Destinul e hotărător și ești sigur că nu mai scapi teafăr. Nu numai din buclucul în care te afli în clipa asta, din război. Ești ca acela ce a luat o travă care va acționa peste câteva ore ca unul care a ajutat să se călăgorească. Ai lăsat viața în urma ta. Și atunci vezi altfel viața." Te găsești deodată în posesia unui alt adevăr. Nebunii sunt ceilalți. Tu te găsești întotdeauna în posesia unui adevăr? Da, iată care e. Înaintezi împotriva unui tir de baraj, nu te mai îngrijești de nimic, nici de tine. Cad sute de obuze, înaintează sute de oameni. Ești numai un sinucigaș și în același timp posezi ce e mai bun în toți. Posezi ce au ei mai bun. În sfârșit, ca veselia mulțimii la carnaval... Nu știu dacă mă exprim bine. Cunosc un camarad care numește asta momentul în care morții încep să cânte. De o lună știu că morții pot să cânte. Nu-mi spune prea mare lucru. Există ceva ce eu, cel mai vechi ofițer marxist, nu bănuisem niciodată. Există o fraternitate pe care nu o afli decât dincolo de moarte. Există iși care s-au săturat când au trebuit să lupte cu puștile contra avioanelor. Și alții care s-au săturat când au trebuit să lupte cu puștile contra tancurilor. Asta se întâmplă cu mine acum. Am fost la fel de încordat ca și tine. Iar acum? Ai să fii și mai calm când vei fi mort. Da, numai că acum mi-e tot una. Lui Moreno zâmbetul îi dezvelea dinții minunați. Toate sticlele decorative așezate deasupra barului se rostogoriva într-un clinchet de sticlă goală Mesele parcă înțepenirea în explozie și o reclamă de vermut căzând spinarea lui Moreno, retezându i zâmbetul de parcă i-ar fi luat cu mâna. Cei care scoseseră nasul din subsol, intrară la loc. Un civil rănit, barbos, se repezi de afară în ușă, iar canatul ei înțepenit, împins cu toată puterea, se izbide pieptul mortului din tambur, voind cu un sunet molatic în tăcerea care urma exploziei. Rănitul băta cu pumnii în geamul pe jumătate spart, se înverșuna, se prăbuși în sfârșit. De pretut timp de din nou exploziile.